ספר מלכים א', פרק א'. והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסוהו בגדים, ולא ייחם לו. ויאמרו לו עבדיו, יבקשו לאדוני המלך נערה ותולה, ועמדה לפני המלך, ותהי לו סוכנת, ושכבה, וחכך, וחם לאדוני המלך.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 ולכל אנשי יהודה עבדי המלך. ואת נתן הנביא ובניהו, ואת הגיבורים ואת שלמה אחיו לא קרא. ויאמר נתן אל בת שבע אם שלמה לאמור, הלא שמעת כי מלך אדניהו בן חגית, ואדוננו דוד לא ידע. ועתה לכי איעצך נא עצה, ומלאתי את נפשך ואת נפש בנך שלמה. לכי ובואי אל המלך דוד, ואמרת אליו, הלו אתה, אדוני המלך, נשבעת לאמתך לאמור, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי, ומדוע מלך אדוניהו?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 ותאמר לו, אדוני, אתה נשבעת באדוני אלוהיך לאמתיך, כי שלמה בנך ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי, ועתה, הנה אדוני, יא מלך, אדוני המלך, לא ידעת. ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולאביתר הכהן, וליואב שר הצבא, ולשלמה עבדך לא קרא. ואתה, אדוני המלך, עיני כל ישראל עליך, להגיד להם מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו. והיה כשכב אדוני המלך עם אבותיו, והייתי אני ובני שלמה חטאים. והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא, ויגידו למלך לאמור, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, וישתחו למלך על אפיו ארצה. ויאמר נתן, אדוני המלך, אתה אמרת, אדונייהו ימלוך אחריי, והוא ישב על כסאי, כי ירד היום, ויזבח שור ומרי וצאן לרוב, ויקרא לכל בני המלך, ולשרי הצבא, ולאביתר הכהן, והינם אוכלים ושותים לפניו, ויומרו, יחי המלך אדונייהו. ולי, אני עבדיך, ולצדוק הכהן, ולבניהו בן יהוידע, ולשלמה עבדך, לא קרה. אם מאת אדוני המלך נהיה הדבר הזה, ולא הודעת את עבדך, מי ישב על כיסא אדוני המלך אחריו? ויען המלך דוד ויאמר, תראו לי לבת שבע, ותתבוא לפני המלך, ותעמוד לפני המלך, וישבע המלך ויאמר, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך, בה' אלוהי ישראל לאמור, כי שלמה ונך ימלוך אחרי, והוא ישב על כסאי תחתי, כי כן אעשה היום הזה. ותתקוד בת שבע אפיים ארץ, ותשתחו למלך, ותאמר. יחי אדוני המלך דוד לעולם. ויאמר המלך דוד, קראו לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא, ולבנייהו בן יהוידע, ויבואו לפני המלך. ויאמר המלך להם, קחו עמכם את עבדי אדוניכם, והרכבתם את שלמה בני על הפרדה, אשר לי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 ויען בן היה ובן יהו ידע את המלך ויאמר אמן כן יאמר אדוני אלוהי אדוני המלך. כאשר היה אדוני עם אדוני המלך כן יהיה עם שלמה וגדל את כסאו מכיסא אדוני המלך דוד. וירד צדוק הכהן ונתן הנביא, ובניהו ובן יהוידע, והכרתי והפלתי, וירכיבו את שלמה על פרדת המלך דוד, ויוליכו אותו על גיחון. ויקח צדוק הכהן את קרן השמן מן האוהל, וימשח את שלמה, ויתקעו בשופר, ויאמרו כל העם, יחי המלך שלמה, ויעלו כל העם אחריו, והעם מחללים בחלילים, ושמחים שמחה גדולה, ותבקע הארץ בקולם. וישמע אדונייהו וכל הקרואים אשר איתו, והם קילו לאכול, וישמע יואב את קול השופר, ויאמר, מדוע קול הקריה הומה? עודנו מדבר, והנה יונתן בן אביתר הכהן בא, ויאמר אדוניהו, בוא, כי איש חיל אתה, וטוב תבשר. ויען יונתן, ויאמר לאדוניהו, אבל אדוננו המלך דוד, המליך את שלמה. וישלח איתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו, בן יהוידע והכרתי והפלתי, וירכיבו אותו על פרדת המלך. וימשחו אותו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגיחון, ויעלו משם שמחים ותהום הקריה הוא הכל אשר שמעתם. וגם ישב שלמה על כיסא המלוכה, וגם באו עבדי המלך לברך את אדוננו המלך דוד לאמור, יתב אלוהים את שם שלמה משמך, וגדל את כיסאו מכיסאיך, וישתחו המלך על המשכב.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 ויחזק בקרנות המזבח. ויוגד לי שלמה לאמור, הנה אדונייהו ירא את המלך שלמה, והנה אחז בקרנות המזבח לאמור, יישבע לי כיום המלך שלמה, אם ימית את עבדו בחרב. ויאמר שלמה, אם יהיה לבן חיל, לא ייפול מסערתו ארצה, ואם רעתם מצבו בו, ומת. וישלח המלך שלמה, ויורידוהו מעל המזבח, ויבוא וישתחו למלך שלמה, ויאמר לו שלמה, לך לביתך.